الحمد لله رب العالمين ولا عاقبته ولا عاقبته للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين انه بيده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يطعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور صدق الله العظيم نايمنا سوره فاطر الايه رقم 10 ايهن pertocilem në fillimin e tij per fillimin e tij gje folm disa fjal kurse na sot do ta vazhdojm komentin e kti aite edhe me aiteve me rad Allahu jalla jalahu wajalla salu ka fa man kana yurid al azza Fëllillahi lë izzatu jemiha Kuska dëshir në këtë botë Këta janë fjallë të gjithë Kuska dëshir në këtë botë Me qeni lartë Me qeni nalë Me qeni ngritur Me qeni madhë Burimi i madhëriës është vetëm të Allahu Jelle Jelaluhu Vë Jelle Shaluhu Dhe kushe lipë atë e ndëni burim Qetër vëqë Allahu Jelle Jelaluhu Vë Allahu e më poshtë Dhe thëtë Nuk ka mundë thime pa shpresë se dikush prej neve dhe tjeti ma me një rrugë qeter jashtë ta rrugës allahu gjellë gjellë lu nuk ka mundësi me pa shpres se dikush prej neve dhe ta ketë një emën të drashër të allahu gjellë gjellë lu vë gjellë shanu dhe ta pose dëmë një cilësi prej cilësimet larta aja ta e lip në burimin në një burim jashtë ta allahu gjellë gjellë lu vë gjellë shanu lartësia gjëmatin dhe ruar nuk anë shi nat lartësia Madhria jote nuk është inati jote Me të cilin ti donë me shku për pet Madhria jote nuk është rishfati jote Me të cilin ti donë me shku për pet Madhria jote nuk është atje ku ti e ulë kokën para një rjut Edhe për të kapë për shemblë një pëst për i posteve Për të kapë një detirë për i detireve Për të kapë një lapës për i lapësve Ja ulë kokën dikuj Në atje nuk ka madhri Atje është më poshtë ja një rjut Kur se madhëria është të ti, nësë ti je muttëqi, nësë johë se ti e ke mështët vëtën gjëllë gjëllë, në të të të allahu gjëllë gjëllë uhu, me të gjitha gjënat që i pësëndër, praj vëdëmë të ti ose dhe pasurin të anëmë në gjitha vladët. Madhëria është atjeku njerëzit nuk kërkojnë që të rëkun madhëri përveç madhërije së allahu gjëllë gjëllë gjëllë uhu i madhash, a i të li vëcë allahu gjë I madh është vetëm a i cili I nështrojët ligjit Allahu Gjellë Gjellar Uhu Gjellë Shana dhe kur kuj që tërkuj I madh është a i madhënië nuk e lip rrugve I madh është a i cili madhërië nuk e lip prej personave Për shka kësto? Pse? Për shkar shka ku? Nuk lip, kemi thonë Nuk lip lip si prej lip si Këmi të kjo ashe dërseve të kaluara Nuk lip lip si prej lip si A i që prej njerëzve lip Qetri ta ngrit ta bandë madh E ka ka bua dresëm për shkak se edhe ajë që i podonë me ta frudisht ka për me të botë madhë edhe ajë ajë vogëlë edhe ajë alipsë. Për e këthemi për përësitim një njarje njërje, prej njarjeve ditore, kur pasha një vezirë prej vezirëve, do një një gjojëtij me shokët e ve. Në këthim nga gjojëtij a i takoj një njeri jashtë të shatit, jashtë të qitetin bjeshkë, i cili e kështë e prej pasurijës një qadre dhe një qapë. Pas i që pati interesim të ashef, gjendjen, edhe t'i bandë dipu në një rrugë, a e futi dorën të qadra edhe nëzirë i Zotën i Shpijes jashtë. Pas selamit i Zotën i Shpijes këshen vujari madhë, pa njofët nësafir gjojtie i futin në qadrë. Mas një kohë janë këtaj një tërvest, një sofar me mishë, e piti vezbiri fa, mirë që e prunë i këtë mishë këtu, Nuk pa më gjohë rasteje që i kedi shka për si sopre, fa në patëm një qapë e ja premë musafirëve. Në patëm një qapë e premë për juve sërë. Sa pra ditën e gjumon, të ta japë një letër dilë të ertëna që inëshallah me i zhën e zotit do ndihmojnë pak. Pasha i kishë ba hazër me i zhënë një sen, prej pareve, prej lirave, me një qese, mirë po kura rriti ki, a ishte të e falë në mozën e sënetit fundit ditën e gjumon, edhe i kishë grejtë durë përtoj ka Allahum ma atina vëleha të hrimna o zëtë në japë edhe mos në banë mahrum mos në ndalotë mirat e tuva e pa pi përmarë durë për, dur për petë që Allah Allah Skaz, unë e qenë ka i dober unë pa në gabu adresën ka marrë me lip të ki ki ka në drejtu për i lip ka që tërkuj e pa në gabu adresën për shkoj i thënë shpite me pra për i lipi ati që i ki për i lip ka a i lip, lipsi, lipsi Njo një kartë ka dhe rajote ka lip mil Thesin me mil Pra këthimin ndërë qëtri kartë ka dhe ma pak mil I këmora për ati Atë qëko të dhejra a i ku ka lip lip Atë qëko a gjemrejnë a ku ka shumë Që ka i lip të ati a i sajë mërë një tërplotët të i të pja lipat Kë, Këtu kusha këtu Këtu amë poshtja Madhria kua Kush do me qeni madh Madhria është mështetja absolute Ta i që është absolut Benkene juridu l'Izza Falillah i l'Izza të gjemiha Ilayhi yas'ad al-kalimu at-tayyib fiyalatika ashjala per lutjet e i bën adresën e kanë te Allahu xhalljaluhu ve xhalljalano ne xog se çfarë adresja vqa bon te liri prej ministrave me të botë madh li prej kryeqytetit me të botë madh li prej krye shtetit me të botë madh li prej njerve që kanë rrezorë të maja me konsiderut madh li prej ative me të dhanë një postë që me që një postë që me postë dukush te i djall Pa rreke nga butrash për shkak se fialet e tua, dëshirat e tua i ke shkruajt në adresën e gabuar. Allahu dhe ljalali qathon, "Ilayhi yṣʿad al-kalimu al-ṭayyib", pa Allahu dhe ljalali u thirë, edhe lutjet e të Juvem rrin. "Ilayhi yaṣʿad al-kalimu al-ṭayyib wa al-ʿamalu aṣ-ṣāliḥu yarfaʿu". Kurse nuk keni munsin as me munir, me jo arrit lutjet e Juve të Allahu dhe ljalali, ne çoft se pun nuk i keni të mira nuk ka lutje papun nuk ka lutje papun nuk guzon njërën i prejneve me njërejt durd me lut allahu në gjëllë gjëllë u për një bërë qëtë nuk e ka mellë nërë nuk guzon qika me njërejt durd me lut allahu në gjëllë gjëllë u për të nëtenë të, në të, të shoqe veçka i kanë bëhë kjo si ka bëhë allahu jelalu, të në gjëllë gjëllë u të nëtenë nuk në nëreq ajo duhet me i fut durd në krapës ve ajo duhet me nejt në vitat Ajo dhud në bën ayn mihoja të vëtë vëtë vëtë së allahu jellë jelaluhu nuk shë ndiës Nuk gëzën nëna e dhe mëtëra dhe kunata Më lië preë allahu jellë jelaluhu më yazdan brumë në sabale Ajo dhudë me jifud brumë Mërë pë ajo sëtë zëti dashër lëtë sëma Dane lëtë dhe banë mërë Ileyhi yasadu lë kalimu të tëjibë Lëhë tëja pëntonit më rinë të allahu jellë jelaluhu wa jellë shënuhu e ngrënë për fjetë për unë ajo të emir këta Allahu Jelle Jelalu e kastjegu më një ajetë zuret Ibrahim në Kuran i Kerim ku ka thonë e lem të rëkejfa dharabë Allahu mëthelen kalimëtën tëjiba e shithni ojë njërës së Allahu Jelle Jelalu e rritë edhe së gjëron e bandë madhe e bandë fritësh me fjallën emir njëjët së kur shka rritë e madhërën edhe së gjëron e bandë fritësh me pulën emir Dhe të njajtën, sikur që ka rritë të zgjeron edhe bandë friqme, për e më në mirë, një njëri e mjëllë një për e më vëgën, edhe ujtë ata ditë për dite, javë masjave, verë masjare, rritët dërë i sa të jam mullon u borin. Dërësot, ajo që ato dega që i ka në borin tanë sot, për e më njëzete për njëshare, a i kishë ato dega ditë kër e ke mjëllë? Jo nuk i kishë. Fjalën e mirë, ta cilën e flati në drek. Fjalën e mirë, ta cilën e flati në xhami. Ajo para ndit është vetëm një flet. Ajo para ndit është vetëm një trup. Kur e marrin xhamatia, kur e marrin populli i jot, për dematikon, having for a para, jam soi në çetrit njerëj pas njeriu. Jam soi në çetrit fjalë pas fjalë, antar pas antarin familje. Një person pas personi shoqëri. Ajo fjalë e bukur e ka tërëhet. Pra njeri mas njeri person pas person i grup mas grupe Shoshri mas shoshrije Dheri sa të bodh një përme tila Rënjët i ka në tokë degat në qil Allahu gjëlle gjelalu e gjëlle shenu këtu ka thonë Faroha u asluha Asluha Kësa e bitun Vë faroha përsema E dhëllë i ka rënjët falë Dikun të mjelluna Kurse degat i ka në qil dhe të sotë Fjale a mire tholen për pak ko duke e bajt njerëzit prej një vendin, qëtërin e gjithë. Për atë shkak, gjëmatin dëruar, angazhou, angazhou që i kur ta thëllësh fjallën tjetë e mirë, për shkak se, kja jetë vazhdon, masi ta krije qëtu bukur, për fjallën e thonu në vashë mirë, vazhdon tani të anit të posht për fjallën e keqë, që thotë, u amethalu keli me tinë në khabiësa, ka shëgjara tinë në khabiësa, tinë i gj min fokil ardi ma leha min karar se fjale a keqe kur folit edhe ajo prap rritët njeri pas njeri ju person pas personi gu pas guhe shoq pas shoqi shoqri pas shoqrije dheri kur shkon kështu dhe rritët dheri sa të bëhët si ajo pema e ka për qëllim e, e ka për dorë fjale në pëm e ka për qëllim fjale në fër gjëmatin dërshëm Jam do thera në fush Unë mendoj se nuk ka njëri Sharlia si di këtë përkullaj A i shka rrit në kajro ti Benedit Qishan gruni Kemi taku njërë në kajro nuk e din në me dal u grunin për elbit Shki kanzon, ka zonë Ka zonë edhe në katon me pas si kadal, kadal. Duk jetë shumë në alëmëri A i nuk e din në dal monin pë, pë, pë, për theras Se din sharlia i veç di me blen Pazara dhe u kri Kemi në gju se një pre sharlive Ka zonë gjiza bon për për Kështu ka thonë një, e kanë vetë, qishë botë ziza, i kanë do në shkunin, pëmë, e shkunin, e qarë shrapin, po shte mdili, e qeshtin pazarë, qështu atë sullë i sherit, s'kishë kam i botë, qashtu ashë, edhe tinë ka thonë, si ditë do punë shka bonë a gjensherë. Në regu, në të shkojmë gatë, dhe janë do therra në fushë, me të cilët kejë për i e ti me tua, kur të mëte, kur të i tregojën e të mëteket, janë do therra të bardha, rritën në formën e pema, Jë thëjmë na thëra magari, qëka ke, ke, ke, ke, e keqë që kejtë ati ja kanë lonë? Qëka e keqë që kejtë ati ja kanë lonë? Interesant. Thëra magari, rritët me, kur thadë bërët e bërë, me trupë, me dega, me thëra e bërë bërë, në formën e pemës rritët, që këtë e ka Allah u gjëlle gjerëru për qëllimë? Edhe kur të apërdoraj, kur të regojë ti e fjalla keqë e jo, të ja që e ke folë, qëka do me thonë? E edhe rritët edhe ma dhonë fatë kur fatë ashtë atë që pa shkirt atë që pa qëndrush me një frim e thanë në fund përmi tokë kur ta thejë përmi tokë që ati e merë me veti se, se, se, ajo, se mo, e merë me veti edhe keni pa ju në meqë meqë tu bajt pëj arës në qëtërën arë të e që frima e tonë edhe një meqë ka ka kurum lija ashtë e mush me me që afi plët që kja ashtë fjala jote në seti e fol të keqe Ma i smrami nalët, nal. smra nalët me një vend, ti kus ki, qef bu nalët. Ma i smrami nalët me një vend, ti kus ka asë një vlerë edhe ku nuk përdorët për kur gjonët. Vëtëm për një gjonë përdorët. Vëtëm për një gjonë përdorët. Që bani me vend, e gjalli vogël me haj vend, i mledhë prej gardë dhe qëto e njës një zarët. Se e më fatë, a kallën shpejtë dhe njështë më zartë, i shkel me koma të njëna përmi të qetërën mirë, edhe të një avqep do rema, ati dhe javë shti zjarin me tonë zajatë, veç për qëta, veç me gjikë, fjala ke që veç zjarë kalë që të rëstënë zbanë, ajo e në disjarinë, këto janë shemëbuj i kur anorë, këto janë shemëbuj i të pa më ushëm, këto shemëbuj më gjizheve të kur anë i kërimi së një monë, as kush të فياله الله دلزلاله جل تاسيمه يا فيال امبوش بوت راسوا ثابت زامرا فياله رانيت كات ميهل على منيفن هو كون فاش منيفن نوكتا كاسكو فياله امير اي كار رانيت ميهل على نزامر ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليل ذات ياله لازم بازم كي قافياله فياله كا بازم زامر ka qadela jo prej zemre neper me djunas ka thoni nemal in al kalam la fil fuadi fi al anzamer kaspiin wa inma juila al lisanu ala al fuadi dalila asho juhar argument mjet per me kallzush ka kin zemr jam donjer kur e kan mjet me grizh mir jam donjer kur bisedojin bisedojin me gozhda e mdo njëzë kërë të shkojnë lomë me nejti i morin njësionët me veti e dhe ato diri sa të bëhët neja si më shpojnë dikan ato e konsiderojnë sa e lotë ka shku poshtë që kitë uh, kit tip i njërzve ka njëzve kërë të shpojnë mirë deri në atë momentin kërë te hati halaske reagu rinë mërët Kur të reagojështi, si, vësëqeshën. Sojnë e pata për hojka. Se pata me zemër. Ndë gjoni bura mderuar. Ndë gjoni rinje dashur. Nuk mësë që mashtrojë fakti. Nuk ka fjal e cila nuk e ka bazën zemër. Ne nuk kemi ndëgjur në argumentët e fesë se do fjale kanë venin zemër e do fjale kanë venin goj. Sojnë do, piqëtu e pata. Ska piqëtu. Ska piqëtu të gjitha fjallët e kanë venë në zemër të gjitha fjallët burujnë prej zemër e mira edhe e keqe e ka venë në zemër kurse gjuha ashtë njetë telefon në përmet të cilit dalin, dalin fjallë prej zemërës pra mësë ju ma sërë e fafti kusht gjiligit e ta disit ka gjiligit me zemër prej zemërës kusht bojet keqen e ka bojnë prej zemërës përshka kse në zemër e ka mjelun të mjelun të keqen edhe ati duhet si me, si me, me i bo mirë si ta së islamit duhet me i bo mirë me ta duhet mos jelë mirë që ta gjëmate dhisa shkadojnë me vef dhe i sëherë këtu i kanë mendë gjëmate dhe i sëherë i qëpanjallë gjithë mundë në kemi një tërinë tëriherë qëfar tëriherë ku anëshë aja jetë ku anëshë aja hadisë tëriherë me i bo mirë ati isha të bojë keqë në tëllin venë e kemi lezu në ata në ta se kemi lezu kërkoni që Jo triher Pandër pre Se ti e ke borç gjithë mornë me koni mirë Aj, kur s'ka mundësi me të bo mirë Se aj, s'ka të mira Kusht ka thonë ti e se ti veç triher Ki i drejta mu boj mirë Tone mu boj i keqë Kusht, kusht pa triher janë pak Tri dit ka në herë Ti veç tri dit Përdo me vejti mirë Tone të ane Përdo me vojë dhe ti si aj Ti e besimtar Ti e musliman Ti nuk jesi aj Ti nuk jesi i keqi Aj, s'ka të mira Aj, s'ka të mira Hajr, po e ndrojmë, po e qesë mi që drëkun Njoni e pa një gjarë për në kriz E pa një gjarë për në kriz Se po dënë mata me ongës e mata i ka pëshënë gjarë për shumë ketë shumash Për zate ato prej mata së më shtoj E shpatoj E shpatoj i pa apazon gjarë për njëtë me dorë Janë gjiti me dorë e mërë më plaj një vetë dorës Edhe shkoj me ten Në rrugë sa u lërgu me një vena e ka që në gjishtin e dorës Për për mirë me ti Që që i patëm na Ma betët Sa unë ti shpëtova Për ti keve të shkuza prejan mikur të tanë Unë shpëtova ti Më bëne helax më bëne Sa shi që Ti je njeri Cilësit e tua janë me ndih mua Dhe me shpëtu shpirta A unë jam gjarë Për në zdi që dërsen përveste me kach Unë sa tje bëne punën tone e unë e bona punën teme ti e bona punën tonë se ti e njeri, ti e me zemër ti ke din kurse unë di veç me kaq pra prej gjartëmit më sprit pare, bur, goj, goj, gojn, me të maru shëkjer pare a i ka helem ngoj a i ka helem ngoj a i saherta ap e gojnë a shgati me të bëhe lach njeri ju nuk ka gjartë njeri ju a shmahluk krijesa allahu gjellë gjelalu e cila Ka ardh nget bot për shpëtimin e çetrit. Ka ardh nget bot për ngritjen e çetrit. Ka ardh nget bot me fol vetëm fjalën e mirë. Edhe ka ardh nget bot me bë bo var punën vetëm të mirë. Edhe për shkak sa për shkak sa a jeni interesum, fjala e ati edhe lutja e ati dhe puna e ati te Allahu mo regjistru, asa kus te ka. Ta dhoni leihi yas'adul ja, kelimu tayyib, teun arin fjala juve, lutja juve e mirë, ama ngren puna. Jo ska pa punë. Në sigurisë e keni dëshirën e avargumentu me një ajet në kur anë i kerim një vepër për i veprave, e cilë është në sheshëve që para juve, kur t'ja vëstek e ajet e një më tekët. Ibrahim a.s. në birin e vetë Ismailin, kur e ka ndërtu qabën gjëmatin dheruar, e ka bëjt qabën mirë, ashtu që që ka përësit Allahu gjëllë gjëllë shenu, masë e ka kri e ka bëjt të vafë, masë të vafën, nuk asëllu kolla që të vafën që e bo Nuk asilu kolla, edhe ti kër e marën shpijen, majtë sëmrami, kër janën ka pa këta gjënështë, zhrip njështëri mazat hajde. Për hajrë të koftë, shka banë ti majtë sëmrami? I sejlës në aru kolla. I sejlës me parës, ku e la i keqë, ku, ku mësë ladë një mongët diçka helbet, se ti ki jemi adhon parët, halë ose ki donë parët, mësë për gjondë një bahone, edhe mrejnë ahini arë i betë dirës, apo me fërmi prshëndetës edhe ja jap hakun aty ai shkon ti e vao me spi Ibrahim alayhis salam ja ka marru Allahu jallahu te alu shtpin eve ka kriqej zoti ti çzon si ma miru ka thellu kollan e harë edhe ka thon Allahu alqurani kerim rasulullah ta alayhi salatu wasalam masmia vite bismillahirrahmanirrahim wa id yarfau ibrahimul kawaid min albayt wa ismaile rabbana taqabbal minna inna anta as-samiul alim E thonë, Ibrahim me gjali një ngreti që abës shtilën Jam arëj murnat E boni zotit që ishdo në ashton Masi e krev Dë më thonë punën e bon, puna u bon Masi e krev, i ngreti durë tha Rabbena ta qabbel minna Zotit dashur pra nënaj Kjo lutje shkon të Allahu gjëllë gjëllalu Se e ka një pun bo, të bomë Që abën e ka bom, të në lutët Në kur lutëmi? A masi të bojmë në mozën e paraset hinë në masë? në lutëmi në mësë namazit, do më sënë e kemi bo një punë, kemi drejta mu lutë. Në kur të anujem sofrën njëftarë, a para se të rejë daullë e i bojmë doa, në tonë e ngopëmi, apo një are qëllamit e mi të hongërë, pastaj doa. Qëllën e bojmë majzë parë? Majzë mëra mi lutëmi, majzë mëra mi lutëmi. E mjë dharën një are rafëshon e banë për me rakëtoni e lutë Allahun, a seftë e lutë zotën tonë janiz me livru, qëllën e ban E dhënë, ilajhi jesë a dulkeli mutajibu Walham e nussali hojërfau Të Allah u pranon lutjit e juve Ama pun dhëtë me pas Pun dhëtë me pas Gjë lutje Edhe thamë një ditë ndokët se lutjit doa në ndipjes Të gjitha pranon Vetëm atosh ka sikall kunstët të e të tësume Edhe faktikisht cëllët lutje nuk pranon Të Allah u gjëllë gjëllë u gjëllë shanu Nuk pranon lutjet të cilët Janë të adresuar a kesh Përranon Runa zot Po doshfar doa ja bojnë Me ja u pranua Allahu gjëllë gjëllë u E gjëllë shanu Ju nuk jeshe edhe une edhe nuk jeshe bot, ke, Mati kjo bot kish marrë fun Doshfar lu që je ja bojnë Po adhe qatimi me ja pranua Shka thot Allah Tha ja qafë në filonit ta Adhe qatimi ja pranua A me ja pranua Allahu gjëllë gjëllë Ati shka ju thot O zot kalja shpin me gjithë roba Adhe qatimi ja pranua A me a pranu lukjën që ati shafot Allah e faroft? A që atë lukje me pranua? Jo, këto lukje, alhamdulillah, që si pranon dhoti, se moti ja ka një zhinja Allah e faroft, këta e faroft, ata i shkri kjo punë, moti mu këmë. Si shmina dhe ti këtur këtë venështi, Allahu Zhele Zhele Luh, këto gjona, nuk i merë parasish. Këto nuk i merë, alhamdulillah që nuk i merë parasish. A i tëllët lukje i pranon? A i pranon lukje të cilët? Ya, i, i, i, i bashkan gjitët puna mir karë një njerit ibn Abbas edhe një abn Abbas allimni i şey shejën të stëgjabu da'wati ta në thëndi shka të mpranohet lutja ta Allahu gjelle gjelaluën u gjelle shënë ibn Abbas i fa rruga si të dushme të pranohet lutja ta Allahu a shumë shkurt fa urna fa atib lukmetek të stëgjab da'watuq fa'a kapshat el halal tranoat lutja te allah paçko me ormsimi u bon mbaroj oramsimit ra e zilia per pushim fa'a kapshat re bukus halal tranoat lutja te allah xhella xhalahu we xhella sha'nu rasul allah ka zakarad rajulun yutilu safar ash'at agbar yamuddi yadehi ila samaa e kapermane ne njerit ku tkim tparlang pleunotor udtari ga kandat edhe dhurë tërpeti i ka ngrejt, ki me dvetën me dvetën se jam uë jakuj i raskapitën rrug nëzgatë, kam datë, i shkinë, i plunosur i unët për zët ju tilo sefar jakur Allahum më stëgjibli zëtë pra nëma sa Rasullullah alesu salam më t'amu hu haram që ka ongër se ka dvetën ua me lbesu hu haram atë që eka vejsh të që eka dhvetën wa ma gëzahu harab a ma atë që angovë s'ka akëti anëa yustajabu lehë që ish ngrat lutja akëti që ish e pranonë allahu jallaj jalaluhu vë jallaj shanuhu nuk pranon për langëtët nuk pranon lutja të silët dalën për jambiënti të ndotër pranon vëtë më atë të silët dalën për jambiënti të pasër ulë wëllëzhinë e mkërona sëjjëat Dhe lëdhine e më kurune se i atilehu maqabun shedid E kundur të eksaj Sa Allahu gjëllë gjëllë hu wa gjëllë shanu A atës të cilët Në ketë botë formojnë Në ketë botë kontribojnë Në ketë botë hartojnë intriga Kontribojnë për intriga Janë intrigash Edhe hartojnë intriga tjerve Në nëjësojmë katonarë që fjallës intrigë Që që që dojmë fjallës intrigë në këtonë Ta më horin dhe është të të të të të të të të të të t Intrigë në katonizojnë me të anunë nërë skonësëm. A disa katonit edhe me të anunë sëpëkën. Në skonësës i pojnë gramatikë, modernë një ndrigë. Edhe do në bitë hetin, hetin edhe punojnë për që këtë punë. Kejtë jetën e ka një ndrigë që shme në nështru, ata, që shme në nëqmu, ata, që shme shdrip, që shme devalvunjoni, që shme aprish personalitetin, që shme nalë të masë, që shme ngujnju, që shme pengu, që shme burgos, që shme amore autoritetit, që shme amore letë njoftimin, që shme ashtë përzi i keren, e kësëmuj, du të më kur gjo me bota ka gjithë veç verën, kësë kur gjo nësë ka po gjithë një ventil, ta he, ape, kur gjo nësë po du mu e dhe du, kur të vishë baram mundosh ti e, e me gjehenemi të nërështisa e të mërë dërësëm intrikash intrikash bo, kjo botar e, e mbushur me smundje edhe me smut e mbushur me smundje edhe me smut i me pas shumë kujdes i këtë prej këshiave afrodhë vetëm ka jo shka në shëmijë ka dhe u në ledhine e më kurune se jërë ne u ma dhe bun shedit për ato ka azot dënim ka të madhë nesër ato prej sotit janë dënim Ato prej sëdhëmit janë dënim, edhe një përshkak se, për se intrigashi kur së në arriti intrigën e vetë mutë. Gjithë notën së nflenë rahatë përshkak se së nja ka nuk komë në dikuj. Gjithë notën së nflenë rahatë, a sa zapë kja, a sa dënima, a s'ka pilu pi këtu dënimi të aja, kur së dënjërës të cilët e ka në zemrën e mollës. Ato që zemra ative zem shumë të këshia I zem të këshia të kejt U metit Kër dhere me flet Sem si king gjera Dimletor ratat, dimletor gjumiko Kejt stajin shakanej në shtrate ka gjum Kër qod me njës Ja fillon punës i freskët Dimletor, dimletor Kejt stajin punë Lumiki Lumiki Ska në këtë botë ma mirë Ska në këtë botë ma knarësi Aja s'punën së ne ka bësi kushi A grisë e ka njërë zë burra Që së ne ka arrimi, avu, komën Dikuj, ja ka ongër maqina dorën E po të fullmi shocin e vetë Që së ne arrita, agje e ka fut dorën Agje të shorën Ja ka ongër shorën, ja ka ongër maqina dorën Të i ka vërshon që së ne arrita Të hanë Edhe kryen të hanë Ta, ta kishë nërmen Edhe kryen të hanë maqina Në që ofë se shkonë në qovë se shkon në bazat e kësa jetet kallë për qëto. Kurse, kurse të rafsh, kurse ato zemër mlajt, kurse ato qka janë musliman, ato të imanit, ato të besimit, ato se kallë për qeder. Ato kur të hunjën me pushun fush verës në rënë e vetë, për dhët minuta e mushin akumulatorin e vetë, sa njëzetor njërës, përshuajnë rafsh, që ato qka janë intrigash, që të shkallu kjo za veni ven të realizojnë të keshën pushojnë në kam ka përdu dhëto pushojnë në kam se mundjë, se mundjë të qohët no, vend i thëjmë na veni ven se za pushojnë në kam janë prej këtu në za prej këtu janë në gjëhennem përçatë Allah ju ka thënë lehum adhabun shedid ton e këthia ka thënë fund të jetit wa makru ula i ka hua je burë A ka një intrigë aktive vet me gjithë këto bota laç. Kapshim. Merri me fjalë tjera. Sune cesin në fund. Kote kanë. Nuk ka sune cesin për shkak se këto gazet i prat Allahu dhe lejëllahu o dhe leshaluhu. Kërgjoni i ka thënë Rasullullah sallallahu aleyhi dhe sallam, ja Rasullullah. Sa kushia jem pun ndamton. Ka thonë ısbir ala jarek, bani sabr kushia. Ka thonë kushia jem pun ndamton. Dhe thonë bani sabër ku i shihës Ka shku Ka alë mës nikoët dhe thonë Ja Rasul Allah Unë e po vuj për i ku i shihës tëmë Sa ësë mërë alë gjerik Sa bani sabër ku i shihës Qëkaj Bani sabër ku i shihës Qëkaj së në islam nuk është regull Nuk je i mirë ku i shihës të si banë keq Së në labdruë kër kush për i neve Unë jam i mirë ku i shihës tëmë Kesh nuk i banjë Së halës ka alëgë të mu labd jo kërë mo, unësi mësë bëjë keqë jo, kërë ta bëjës të keqën e kujshijës qëtë harë e nëzë jo Yo, kujshijës unësi bëjë keqë jam i mirë të keqën e ati kërë ta dërëjsh qëtë harë je i mirë e nëzë fa hëtë shko bëjë kujshijës sëmër ardhë në harë ishë mështë terin majetë hunës fa ja rasul Allah kujshija jam ma është bëjë pa durushëm fa ju farri kul mautu bëjë në Javab pënga marit, kësh eku i des? Marit më vëtë ketë, nën vizë, shkruër min dill. Faa yufarriqë almautu bëynëkuma, faa yudhane fdekja. Men jes, kësh dheke, aritë fidnët? Eku shi këtë. Qa bër lëjtëra në bander, në bëndjer fëtografië, qatar pula, qatar sërsta, në bander sëla. Kështë të njënë, unë jam qaqë i ronë, kur dhe së a zullumë kam bon, të ta si kutatë goshtë dhe asaj letrës, e du në më janu se se mba. Sa ba, vëtët sëra malikëm, rasulëllëllë a alësatë, a i kur të fëllë gjëmat, kur të fëjë e hoqa, ka fanë Allahu gjëllë gjëllë hu, vë gjëllë shalu, ndjitja dhe eshit me dorë, lirisht në nga e së të muqë gjëllë, që për të shka për del Në regjistin lajmë rëvë të mërfejë Njonja një njeri përkët din në shka përës pjegujmë stëpë shka për e shka për e lirë për i darën zvetëtojë në qarapit Njonja qëtë kom kuaj ajeri e vajoja ka mendoj zin këtu ujana do ska i van diellok i marr fare për një zgjatësi deri imrin e ka pasë zershka shkuin jetë dunjo jami do ka bli komandoj fargan apo 165 i marr apo marr për jashtë u jam maskit u jam do bacina a a apoavi ke havl neve me djusë te grua por katin kur ka pas familja dela shkabe liu to ele anxikit e ka hei kollonin prej mjedisit dhe i punit, më stonit vetë, e ka da për qimë, e ka njëzgrikën, babës vetë, e dhe zëtërjës, për një ullë, 470 km, në kombe e mërë, në shredinë, Allah, u gjëllë e gjëllë aluhu, e ka qërë, Gjibrili ka të në shko, ka të dojë, këta i gruës, se në gjënë nët, e ka të pregatit, si të aftonit, dhe e të një të akajim, që botin dë Kemi shkun hëtë, kemi bani gjami për gjamija vë mësi ti bilion dolarë. Projekte dhe realizimi ka kunstu ti bilion dolarë. Jo milion, milion. Shpia, bilion. Në të shpia, nukur e bilion letër, qëra gjësatë dhe romantishit jatë. Këshirësherive, shpeshë këshirësheri. Në e tishin e dhe bane bilion të më, këshirësheri. Dolar a mëri në gjami. E mira, vo, halkit dhe vo. Kjertë mere, kjertë mere, kjertë mere, kjertë mere, nga veshtë me shko me shirë, në me të në të në të panama. Kjertë mere, bo. Për djetë kënë i govë menë, edhe jemi të govë menë për një. Në të miditëve, ton, në të për ditëve mirë tonë gjemë atit tonë. Në e të qëket në haqë, a gjithë në qëket, a gjithë shumë në të nësantë. A e në zelë, a këni bër të laku, këtë a qëmë mirës ju u këtë në këtë në për n أكري بوت الله فكرة جميل سبتالي من فهمت سيكا فكرة منورة صلاة حكيمي بابا شو قراء فكرة تطولت كابي ندرسوين يغلق <تصفيق> فرشبية سپريوات كأي كيمي يغلق فرس الله جل جلاله وقراء نمي قراء الله يشتو نمي قراء قراء ما شم الله قراء كيكا تو قراء كابي بكا تو قراء كابي Sekakok, kurr' Imam, Qatimah, i kakap shpirtat e ton, më shumë se i ka kakap tokën ton. Tuk. Shpirtat e ton, i kakap tuk. në devot. Po çarton bud, po teatro i idhën për djemë, mund i harë se tharë nga Zot. Na stop masitë. Edhe lutj me, me Allahu xhallaluhu, si toka e tonë, stop masitë të zbushara deri në inshallah. O zot, për hir të Ambe Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, për hir të librit të tan çhet, për hir të ibanditit që patavoj muslimanët vasi arros në rrahme të pas, ta. Allah ion. Por hi është aty me kamësmë te igra, të cilat janë mal ato freska të cilat kemi dash tak tak në muajin e hes, në gjorë janit atlast, gatin sof sofat afë të fundit sipër ditave, e keni pas e ato janë praftuën shpinë, e freska bin shpinë veç kur she, është, Allah, të fasit, mras, të ka shi o zot, jepi pra. Spretjo Allah sa fara të venim rat. Se kejt mua kanë nikë, e kanë nikë problem. Ati i Allah i gjitha. Kyri Ahmedin elma, ti ekimoshin e madhe, ti ju na shavi ujet, as i ves gabojt mira ko ke po, na po e pranojse jemi, ana prab Ahmedit ta do Allah yot. Se yat, amini ju vay boget, amini ju vay kat, amini ju na shomitot. Jana unë unë kam tre taku pe kursin se vaz jam huç, i katun këtu, ta derrë njerë për këtë, që kurti na lut mi Allahu xhellalul, ju ha ke tirni, e raqnjoj kurzon filen somini për këtë punë. Alami ju ska pani me fuza i kurzon ta. Ai fjet me golatinën më në herë. Harroni këtë, harroni këtë zakona jamu. Pra skullu patu jamin. Just doui. Ani. Ka, eti fjet se do të arfut u kau do të fjet se soni jamin, se njiç soni me zemë. Ajgazor ja patse son. Rekordini për jashtë ajo shi ngatroji tim simboli aq pavësali ka. Çfarë pesuan ti da? Është vësht ku jam pengim. Kur kushtiti të na pengim. بربرتي زويมารا مين الله ميني آمين. آمين الله لايك للناتو با شيب بسن كارين بني تظن امين زق امين فيا انا تبسون او زت كنوي تو الله ثاني كفو تستك كفو دين كفو اور سيانك فيا الله جل لطول لايك على هذا الشيء اذا سالت الله تعاصم المساله تستك هذا الشيء ورت لي في الله جل جل لابن بسن شريته خاطر لابني بسن شريته لابني ما كان مبليه Taknia është joska pelipti. Lipja në hem. O zot, mos haju çike që na lalon. Do për shkak se ska joska seko, për çast. Moska seko joska seko. Qësa sa ai ska joska, s'ka mundësi ta voni tipin. Sekëmëmer. Dashje, lutite. Bane small, kur na japet hapet boll, no. Na vë dhëngën, gofan. We amen. O zot, bane ndihuj. O Allah bane kabull. Jamë dreka, vetë ditë. Do vado për jetë të shkëngëra, do rritur, çike rritur. Nuk ai semë nuk ka ti. Ne volant sipër e folin gatë njerëzit. Nuk ai semë jo, i stamë nuk ka ti, i njerëza sa. I stamë nuk ka ti, i njerëza ka dalë. I thoni nuk i sti ti, jo nuk si ka jo, ti rasti me njerëzve. Roç, ja ti njerëza spartavela, nuk ka ti spa tavela veti. Ne ardhin sot rrit, të roç të vëm, andar drekt sot rri nidon. Sa do më thosë ti, veq mira? Jo, do tri do më thonë sa më not. Do tri do më thonë ja si mund shumë. Do tri do më thoni fitur shumë. زاتري دمثون اي فوقل بارا بلياس الله جل جلاله و سبح زاتري دمثون اي مرض بارا بلياس الله جل جلاله و سبح يا زاتري اللهم صل على سيدنا محمد قدر في مكه اشهد الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر ولله الحمد بابكر لا اله الا الله والله اكبر Allahu akbar walillahi lhamd për uld të dit shkatin me shver indyekun imartitun elanën familje elanën parem elanën pasunijën elanën krat elanën ebladën shkaka mazmine prej mekka prej mekka prej mekka prej mekka shkatin Allahu akbar walillahi lhamd Allahu akbar walillahi lhamd hudek anë nisë përma suraka mekallis it is this it is jama seksekun nisindeve i kie suraka A i kalorë si maj madh arab I kejt koha dhe Ma me kali madh Me kali madh me i zonë Jatë kallë jatë tekur Me i vrolë me këtë madh Nisindeve dhurat a kërra konë Nga të kohë eh, Nisindeve dhurat Nga, nga, nga, nga Ma i praviterit e përgabera Për kamri Kali drejtë në zonë Me gjithë kohë për për parkë Me krije me kejtë në zonë Me e eh, Muhammed Shpotën të ljuta Si te përshpotën shune dimma huwa fi wazat gerr surak ka playa ka anda kalidan ela surak ka kal tikar ho ki budalo tikar ho jo passport revision rabo to to disi kurte abani tikui ni spir po koi nirdit aya pata hua ban me sike samasya to to disi rabo allah zariya yo sabo vo ki duti zota mikid va benzer plete da ai clap kadi ho jom karte tikar bhai ke jata hai bhai ke aisa boli ke Ndrej ke i keshë, ma drej ke i keshë, ma darë ke i keshë, aja daj ma i keshë. E vëndi e aftë e krasë, aja së raka, më dë gjë mirë, këllim zaftër i në barkë, më dë gjë mirë shka më të boni. Fa, shka vendom ti nësërën me i vejës një dhordët, e dhe halkët, e dhe tajën e mrejët për fyrët. Një ikun, me një shkratin e thude, me një shkratin dhe i, veç vetë, ku i familjën e da të kalon, mëndën e kalon, kratin e kalon, kalon, pasunin e kalon, i ikun i përdhënën e një raskatit, unë i rëjën, un të hasin, edhe halë kapë të mretin për tijës për jajaf një një një një një të tijës. Aka në në kokjo, të zanë, të dhaz, të dhaz, të dhaz, të dhaz, të vajtë të më, edhe më zilë shmonë luftë dhe liftu, ta këto i të japun Takfis oraqa, Sardar Francisin Deve. E yup ni halke e mbledit parthia s'ka ka bajt ajdur, te fiziku, ibanim i Deve, me te ka digunga. Sardar Francisin Deve, mesafoksante mos, do fa. Juosh ka ka kuptimi. Mos ndejoni ke tantin jori oxhemo. Inshallah mekali, Ayub bepara be dukur kur ka patis kalen. Ve kur kur ka boka kituali meza. Kur ka do ai kethi perla, kur sjas te gogun si jona, un scam fi hoje, un archebra kali resto si se le pao ka taktile me. Avfis. Greko i des. Ju gjeni siguro gjona si për pa sot exo. Shkaq kuftimin këtu aty. Do bëh son. Si ta sulmoi si domet? Si ta sulmoi si domet? I merrnisin dhe. Si ta sulmoi si domet? I merrnisin dhe. Sot di kush. Këri vraj bolë akupt çençi di mort. Po shem bolë. Dërvaj për të gëmar, dëll çençi mi mar. A i mërë, i mërë, të nevratë të tonë, si më lëbë të mërë. Në shonë, si të të lmojë që i slobi, i mërë një që i në dheve. A mërë, si të të rheka, si të nderoj, si të rëspektoj, i mërë halë që të mërë një për të fio. Në në në në, në në në, dhe atë i ndjesë i mi dheve i mërë. Elmanë, jamësë, jakutë, mergërës për i punë të dhejënë, nikonë të shpime b E ka vendur rrugën me po për me dinë, me dhme, për bërkërin krapër kraj. Kërëmëri me një vendë, me një thërë, ka tuni. Unë i gruë e Ma përëmë, e kishtë një dele në borë, a burrë i vërë të ka për femën, e për më apërën, pa qëku mi rrujtë dhejmë. Një dele përëmë, e të tila nuk shkotë në mos, bilikë, da i fërë fërë fërë fërë, e fërë fërë fërë fërë fërë fër me rëspekt fljaka i tini jo rëspektin e fljaka me të edhe sbexare sa so, obura, o vitemi sa so, kjo me konë qi ka domë e ta kishtë në shku dhe të kjera vajt so, kjo zë vaj. so, del pjubur ja alla sbejshim so, sa si adajat leje nga të mel pa so, ordor, so nësë të du një bani unë e shka ka ku rasullu lani në të rëpëstelan një nja prej janë dhe dësë mim rëkullimet ati ka tene dhe kjo e ka li munget tene prej të vest e tene për shpinë tene të bisti Sa chobele sanki. Toni aga mund ta betam. Sa fi ana e teje, seje, eje, eje, sa fini sa ju. Sa va oficale ju, finila simeja la kuci meta, sa kini ip ju tova, sa pa vazoj murun. Sa vazoj, masi ko e kan arda artist me kolaj. Sa qe qja. Ai vale divet. Me ditë shikanto, sot avitit. Si video se me katash. Porza, rastin zan bos, za qe ima. Ai qojani le. Ja. Don't come forward. Nuk kam panjo. Ta unë jëtë të hrëti, ama i mra menjeri që këta ljuga špi ajo një kam tram'u. Ta unë nuk kam panjo. Tram'u i ka. Unë nërënë në toga ajo për shrija, eh, tram'u i ka. Ha e këtajnë se trem'u, t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t Një, një, e Lenin, e, e, e, e, e Solmanin zëmën, i mërë një sindeve, e aturon, e son, e përkra, lërgohën prej të lajë, dheve nuk e Solmanin, i mërë qëtërsa, e shëtërsa, e shëtërsa, e shëtërsa, ka arë Rasullajnë medine, e ka përnu shtetit, e ka po bazat i clave, e ka lu hqimendin e dhe, mësë qashmetve, mësë më, qashpot më, mujve, më, më, më e ka po luftin e farë, mujnë të një, e ka po luftin e tijtë, rabazan vitin mujnë shab bitreve festa ka marrë lutën e 3 more ka marrë lutën e 11 apo lutë ka vota apo lutë ka ne votë apo lutë ka hyrë janë votu ka dhutë 3 lutë 91 ka marrë pjesë bash çritrodëgja sira diku organizu kur se çera terësa edhe 3 i organizu shok mja në vend errarus ti në vend edhe 20 kohme Mustafares ato trem për shkollë për me shkollën Mekka për me shkollën Berlinje për shkollën Berlinje për shkollën u kallduat timet që ka kordon se nuk hasi po më ndoni Nuk ka ju që shumë dhe më do një të drisha e puna. Hapëti, e të hapëua me lëmën, uri së për aje kunu illa dhe uri së morëm. Për në shkartur, e së për në shkartur, që dhësat të shkartur, nuk bërët që të senë përveshë në allahë shkartur. Me që athima i së pravi bërë, ka ahtë dhe ushtri, kejtë pisët me vëndin, nuk është të gjërë katër dhëtës të një vë راحوا الشوك <سؤال> بعد راحوا لاكر راحوا لي قدرات كيف 4000 مثله ضربت يكم 4200 3 دانوت وركاف ابو دوفيونس اش كان دولي ا بني جورج ودين فا ده اخي هذا له شأن عظيم فلا قبل الانذر الناخب الان اليوم في كان صوت الهجه في صوت يريكا كان شلون ديربك شلون ديربك në njën hea fysshtrjari, në vëst, një thšittf fys skill eben nimë nëjën ekor ndhështri njëst dhe dhe dhe kravpm ton, mo një oppi luk njëku sërshiti, bek Porothë ri, njuke pëtër e njësmishen njënhejk dhe dhe krav沒關係 njëndhe Dios tar drgët ens cig njëshp 75 10 겁니다 njëjë, njësht it Ikin vëst Kajp Kosak Eltermin njësht veg është të një commentary një post mën sales mi Bedtelji d Jëse do të di kjo punë çka do të thonë kujtoj se në flamur të bashkëqendropit edhe më pas punë për diher për çfarë jo takson dhe rëzotë duke arrizave nuk e di nëse do të shfaqëti tek ti dini se tira që dini kam çfarë do të thonë ai bairak i mali kehë asaj edhe moj diës ama sistemi i fis sot me fazën e ana klevan peskaneri shërbis energji në bairak i fisë çfarë mund të na thas për përballë takë këska derë energji në bairak dosta duke porcenta fat kaj porcento kes barax çmosha numër qej çonseme ka pak përzimë mjekan për jashtë u më ditë njerëzit në studion jonën ku më ditë të lejojnë më shumë do të marrin punën hamull çelimit i 5 funcës dorë edhe a ato rjo ndan tash ish ska mi pesh çfarë peshë ra ti a jo me ke drejë ka universiteti jamun se du të më falste të çetë asëra tash çetë zëjona në 50 punë do qira punë do çeha ha para sa. Që të thosh jo, jera mirë. Kjo lulja mrrera. Do kom pun vendon. Nuk, nuk nices. Travez hute po? Nuk nuk travez hute. Atë kur ta kesh bayraka në vizit, kur ta kesh bayraka të cilin ai e ka vendosur vetë fare mendje aty, e këtë bayraka te vjen ratmovet, e vojt e vojnë mirë Rasullullah, qoftë rast çka ka qumbësin politik, rancifoj bayraka derat. Unë kam din marka, janë 5 tash mbrenë luginën. Çetë festa siprëni luginën, çetë, çetë festa në luginën sytas edhe kanë hindët ka kejt ato puta 316 dhe të zisa i kanë shkatru kejt që jetinu si maski të rinë e sa njëar jetë modhë shumë kur kuj hullë gjakë si kanë drejnë kur kujsh nuk ka mra kur kujsh nuk ka prej kejt njerëzit i kanë drejnë dhjur i kanë brinë të lazit e vetë vetëm se ka pasi problem shumë të malë këto problem andila, a, me të cilën janë balapachu anë me këtë e më anëndu sa pasë ato të cilët e patën përdojnë i njërën si, ka njërën ti atush një shkarabani e dimë që i kimi po atush një shkarabani edhe e finën e për të pjone e finën dhe javë hëmën ma dha në të fainu në pina ljau dhe së para hapi të të mirës një për neve sërë ka në pritë kërdoje të të të të një të ukum o të të të rizën ukum ka pritë kërdoje së të të të të të të të të të të të të të të të të të të شكرا شفرين داتون تعطيب ان يبغضرنكم ششتوين فايشي فلا أقول لكم إلا كما قال لإخوانه أخي يوسف يذهبوا فأنتموا الطرقاء لا تبثلين بلكم اليوم فهنو كيصان كل جان جاتر فرمات شكا يقفوني يصوفي الله زيبه جاريني يصوفي دراماظان يكيني يكن جار كل جان جاتر سان فرمات شكا يقفوني يصوفي الله زيبه هاش قاني يمو يريد لير جاريني يصوفي الله زيبه قال زعيم مصليمني ماسكي تيڤن جستجم اي مايت برابش كانوا سيبراجا دي مسوس تاس في مو فالكي داغال باي كو ده في موكي يفات زيكيا يا محمد صلى الله عليه وسلم دي ورت رابويت انو دي نو بوكرات دي الله تعالى عنهم دي فضلنا تاكو يا نيموزيت ار تيوباري خليفه كونار تيوباري غران فوزا يا غران Arsitoria, full neti Për dhe hapë këstim Lindje edhe në këpërendim Këta i du njohë Shkak në iman Për nërimit e këta historie Ka qenë hijrati Më anëtë Musafat në nëmarë e sëllëm Janë gjikim e buk me dojës lidhën kërje Djevja e po bakrit Pregatitja hajshës bukët Dalja më anëtë Musafat Prej shpije 400 km unë E kjo është ajo këtë ka këtërru historie se, E shkumja në strangët në honë Kur Gjoz ka të ru pre historijën? As një Gjoz, as, as shumë ka kontribu në rrimi në rëzullimit historijës të të bote. E shkobja e Vangelionit, a rapët të kjedi të pindo një milion përçin, e me Vangelionit nuk janë këllu kontrëtët. As në maskotë e gavët, as kriz të folku për Kolombu, nuk i ka këllu kontrëtët. Këto në zva shumë të pini vetë, para viti të që në që në që në që në që në që në që në që në që Votë i vasë trektarët i din në punë të rapës. Këtë qëti, kër njerëzit krujë këtë pjanë shibra, e tullë me sheku godo, shu. T i më tëjtë të vasë këtë në godë, e ka zgullu pilar kontenetit për në njërë. Benë, në hapijë e modë shumë. Kjo është pak kameralit i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t qis kanë era skancura të Fondëntesë Çamponë dorëzën e skancër porcosh nuk ka asë votën e skancër porcosh as fakt, madh rrota e historisë siç po shohu zakona pronëzon a unë se e lidh atë sjon histori o shtriu u o temp e lidh në faza e historisë botës drejse e sinë kapu në në në ni, në ni, drejse me historik me racional me historik krah i të tashmë shko po ta se sekret sekretu sempre e ter rendin po vota del frai paskencas sken fefati duri e duri ka qen uqimi mohammed musafa vono marseille per i kasketeline e manzimon venden ko ne umerin umeri e organizon u shtris jona ushtria antika vrin per te kavkazit maslumin te yuhit qe tra ushtria antika arrit bregjet e soljes e qe tra ushtria antika vrin punit e zotonis e dervesit vesin e ebrinit afrikan Ketra ështria ati ka kalun plidit e përendimit kinës Ketëko, kur shko kurs prej sdo vendi shtjellë pantoni E dhe pantonor, së edhe islam hapët 29, 25 km këtron Over i mlel, që këte ret me dine A i për plidit e absolut i këti së edhe këtë mën I mlel me amgë pantonirën ështria së të këllët E kësinterku prej përthijet Përështunë romën përthijet edhe romën E dhe 333 përëndori mat mëdoja per Paris dhe në Danë, me një antik bukë, në urtirin e vet, arritën se ta urdhojë për të, ta urdhojë në perandorinë e Perfis, mbledhën Danë, perandorinë e Romës, ka ranojë në perandorinë e 3, e cilaja ishte në Afrika në të hyrjen e 6-shit, prerin e Etiopian. U veri i mbledhës në Danë. Pretë sinropa toninën e mredit. Ka dhall nga thellëtasit, ka dhallka të bratis përfis dik sinpronë dinë, që taraznin në vietin e afi apsiones para 12000 ushtarve te mos musliman u merrin ta vinin ne vet e thiri aina suraqa aqwa ai i tili vogen meje tejrat i kangam mos po ishte deve letem lajbrose u ngrit dora ka tajau ne sot e hetit kan e ka maru mer radi allah ta ranu ta siden reti per sie te dor ne van jaki ka von suraqa sa ka perndu dikush ne hetica sa muhammed aris ta thera diku te diz kan thot kur e kam sulmu ka gjithë këtë hak nga Londra e vranë për ti atë gjithë dorza ka momentu do bërat tasgat i turdhur do premtimin çka ta ka bën zotria e spirtin ja ulsat pata dorrit por ai se tuin a ai ai kate patuniën ska tek ai vota do të jetë seve dhe kështu kjo ekiston vetë ja kështu kemi librëve vetë kush e ka këta mëveti ka tuti dëgjuar vetë vetë edhe jetrën kush e ka thikë shpinën Esi amontre ditë ndajnëta projekt. Ai afi si var, do të të shpërndetënt afi si var. Ai jeton me një zonë të ngurtë. Ai jeton me një apart shumë dëgë. Apo çast kusiman. Kushe ka i var, kusha besim, kush ngat më nga i. Rivorka edhe masqollimit të ardhmit edhe librit televizorës edhe trakoncit edhe zrazës dhe edhe kusit dre. Jas se kaçëllë, shkëllë, kiki, fufta të asket, ai nuk jeton. Ai jeton shumë. Ja. Ai ka edhe një vallë shumë fare tanto trabo fino a qui finimi api sicché senti che caste qualche aveam core altri pittore che ha contribuito per fortuna a subbunta figlia da moglie della no ana tu kimi gondi tu kimi gondi me ndurdunu kimi gondi kimi ganti ne avardu hala tanena o scacchi casimeve mdoja che kimi bo duke memdute edhe su na atto danke che mi bazio che stuna che jemi nokva kto na jemi non ban da azzo u piti tolo Takë kis, do të ju kthej toleres me kërcilfit vetëm ajo që janë sjojnia për komën ata ban, ke kusht të rëndë tare kimi mo, ja ki mishkil që më zonzu ja na ja na kan roq, ja iki mishkil se thua ja dai kan roq Allahu jende jelalu u jende shalalu. Neve para programi sot zon si dora të tona ene fotrat të tona për verjet të tona natën për ai vasa të tona për dalim. Onzo këracion roba të 0.72 do na mosto juno para para konjo. Ai foni jaër s'ka kimi voku sura freanza i zhmua deri tek këto, falna jo ama jo. Si kemu simna i fali. E neve na ban priative chipset këtu mo, bu 728 pa ka megabuzërik këtu mo. Online, sa to i numër ka kemi të vendi, ka të porfim të pakëpë selë, si na kan plus prej drejtit, na ban mundi barëspëti stampa ujit, et kulloje i kë të prezëmndave tonaj, ta vënim normalën tort. Jofin dhe zot absolut, jofin dhe zot i krijuar edhe çerpë, familja e shtëpave është zgjatur për katë nivele, i shtëpimit e veroplin tonë ndaj një as shumë i vogël Allah yot. O zot, kur çude me gjëpërmnat e tona, i ndër bimvojshën e të bimvojshat të namuzin rradhën e përdene rataktaj, e namuzin të mbrojja të derën tonë, edhe vërtet kusht të jot. Ti vona timaja me buran do drejash, kus kontribojja në qendra të shtëpimën e moralit koma me një derë sa i pukun kohora as një varani scoja i pukun bete dhe vetë mund të konsideroj me tokë fjalna mos ta dëshën super ska i këndënuto opo i para po ambientar ekstra ekziston një mëstar pres nerven ke të fort me pozicion ku ja kusnat sot çako